Разделено царство 25-та на беседа от серията «Сила и живот», том 3. А Исус, като знаеше техните помисли, рече им. Всяко царство, разделено против себе си, запустява, и всеки град или дом, разделен против себе си, няма да устои. От Матея 12 глава, 25 стих Разделяй и владей. Това е дивизът на съвременния свят. Това е дивизът на всеки дом, на всяка майка, на всеки баща, на всяка дъщеря, на всеки син, на всеки началник, на всеки цар, на всеки народ и на всяка култура. Ако някой ме пита... Кои са причините, по които човечеството страда, ще кажа лозунгът Разделей и владей. Следователно, докато имате този лозунг, нещастието ще върви против вас, тъй както сянката върви след Господаря си. Христос казва Всяко царство, всеки организиран живот... Всеки организиран народ, разделили ли се, няма да устои. Ще ви докажа, защо именно няма да устои. Всеки дом подразбира условията, от които изтичат благата, защото царството се съгражда върху дума. Христос казва, ако царството се раздели, и думът няма да устои. Следователно и царството, и думът ще пропаднат заедно. Или на търговски язик казано, ще фалират. Фалитът не е нищо друго, освен това, че ставаш слуга. Во! Впрягат ти на нивата и ози Сустена казва: Понеже ти си се учил да разделяш и владееш, хайде сега! Ди! Днес. Всички българи на нивата все това учение проповядват. Ди, ди, синко, раздели и владей. Разделяй една бразда от друга. Казвате, колко са хубави тези ниви. Питам, не може ли житото да расте, без да си дели земята? Едно време, преди да е съществувал човекът, как са расли всички плодове и цветя? Начинът, по който днес се култивират всички растения и овощия е нов. Мъжът казва, за да готви жената добре, трябва да се набие. Господарката казва, за да си гледа слугината добре работата не бива да излиза често из града и трябва да се понабива от време на време. Върни ли се от някъде с логинята, веднага господарката й се сърди и пита, къде си е бавила толкова време. Обаче какъв е резултатът от днешния ред и порядък в живота? Днес всеки богат и сиромах, гладен и сит, усеща една нервност, едно недоволство. Има нещо да му липсва. Какво ще стане, ако сърцето, стомахът, очите, ръцете, краката или друга някоя част от тялото ви се удили. Днес в живота се постъпва по закона на делението, както се отделят дъщери и синове от родителите си. Влезете в някое религиозно общество и там виждате деление. У всички хора сърцето Стомахът, мозъкът, белите дробове не са на мястото си. Разделени са. За светските хора казват, че се карат за пари. Ами религиозните хора за какво се карат? Значи парите не са причина за каране. Те са само повод за това. Защо мъже и жени се карат? Защо братя и сестри се карат? Какъв е поводът между тях? Лъжливо учение дето хората мислят, че като се разделят, ще бъдат по-щастливи. Може да се делят само неорганизираните неща, а организираните не се делят. Добродетелите не може да разделиш, защото разделиш ли ги, ражда се злото. Ако шишетата, в които носите вода, се пукнат и се раздробят на части, къде ще остане водата ви? Ако мастилницата на някоя ученичка ще счупи и мастилото й се разлее, какво ще стане с бялата рокля на ученичката? Тя ще се бойди са. Мастилницата ще каже, понеже учението е разделя и владей, то и аз се разделих. И там, докъдето е черно, е моя държава. Христос казва, всеки дом, разделен против себе си, няма да устои. Тоест, никакъв разумен живот не може да прогресира за по-дълго време, щом се появи раздвояване. Думът е емблема на любовта. А щом и в любовта се яви раздвояване, тя няма да устои. Явили се неустояване, раждат се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго, освен празнини. Първото впечатление от празнините е неловкоста. Ако стъпим в някоя мочурлива почва, дето няма основа, ние потъваме. И тъй. Разделянето причинява празнини в живота. А те са мястото на злото. Съвременният свят, за да се организира едно общество, необходимо е да се запълнят всички празнини. Имате здрави зъби, но след време се явява една малка дупчеца, в която храната се застоява, загнила. И зъбът започва да се заразява и мирише. Защо мирише? Защото в зъбъ има празнини. Той е започнал да се дели. И между неговите части се явява стълкновение. Някои ме питат. Защо ми боли глава? Защото имаш празнини вътре. Стомахът ми боли. Защото имаш празнини вътре. Пожелая ли, коя и да е частица, да се отдели от някой орган, напуска своята длъжност и, ако няма друга клетка да я замести, на това място се поражда болезнено състояние, което не е нищо друго, освен прекъсване на божествената връзка, която е съществувала. Чувствате не в живота. То се дължи на този велик закон. В такива случаи лекарите се произнасят, че клетките на това място са заболели. Когато у нас стане разделене, изпитваме една неловкост. Кога става разделене? Когато се яви алчността, т.е. чувството да владеем, да властваме, което се нарича... Индивидуализиране. Чрез разделяне се образуват държавите, домовете и така нататък. Този процес е допустим в еволюцията на живота. Допустим е в природата, но в него няма живот. В космогонията това се нарича хаос. Преди милиарди години между боговете в пространството е имало големи боеве. В които са си служили с граматни топове. От изстрелите на тези топове си образували световете. От умора тези богове си смалили, станали са малки човеци и днес разсъждават за велики въпроси. Разделихме света и го създадохме. А не съзнават, че са от тях създадени. Аз казвам, вие дадохте на Господа материала. Вие донесохте камъните, а Господ от тях създаде света. По същия начин се образува и човешкото тяло. Най-напред между малките клетки е имало борба. И като се уморили, Господ ги събрал в едно и днес те всички съставляват човешки организъм. Казваме, колко чудно е създаден човекът! В този процес на разделяне е влязал процесът на обединение. Христос казва на Своите ученици, — в никоя работа не може да се успее, ако има разделение. Приемеш в себе си някоя мисъл, но казваш, дали съм прав? Казвам, раздвоен си. За това няма да имаш никакъв успех. Замислиш да направиш една къща или наука да учиш, но се колебаеш. Няма да успееш. Раздвоен си. Мома или момък съмняват ли се един друг? Да се не женят. Така днес мъже и жени почват да си играят, образуват огън през целия си живот, докато изгорят. И след тях изгарят и децата им. Така ще изчезне цялата фамилия, защото в нея е влязло разделение. И учените казват тогава ‒ изроди се тази фамилия. Аз казвам ‒ в тази фамилия има раздвояване. Може да ме пита някой ‒ ще вляза ли в царството Божие? Ако има у вас разделене, няма да влезете. Ще станем ли учени хора? Ще бъдем ли спасени? Ще бъдем ли добри? Ако сте разделени, няма да бъдете учени. Няма да успеете. Няма да станете добри. Ще ме питате, но може ли човек без да се дели? Може. Процесът на делението е механически, а не духовен. В света не трябва да има никакво духовно деление. Това, което вие наричате деление, например при израстването на едно дърво, то не е деление, а размножаване. Размножаването е органически процес. Разделението Ескъсвани връзките с самия източник на живота. Често съвременните хора сами си създават лоши мисли. Виждаме някой човек, който се стреми към Бога, но се съмняваме в частотата на неговите подбуди и казваме. Причините, които го карат да се стреми към Бога, не са религиозни, не са благородни подбуждения. А някой дявол е влязъл в него. Ние постъпваме като някой евреен. Днес всички обвиняват евреите, но думата евреен не е лоша. Тя съдържа дълбок смисъл. Всеки, който носи кръст, който страда, той е евреен. Защо страда? Защото не е научил дълбокия смисъл на тази дума. Тогава някои ще ме попитат, ами какво означава думата българин? Някои филолози изказват, че тази дума е произлязла от думата бългур, но происхождението й не е от там. Тогава аз ще попитам, ами бългур, откъде е произлязла? Първоначалния език, всяка дума е имала точно определено значение. Всички съвремени езици са преводи от един стар, божествен език, който е и първоначалният. От него имаме три езика, които са първите преводи – китайски, еврейски и санскритски. Китайците пишат отгоре надолу. Той е първият превод. Евреите пишат отдясно към ляво, а на санскритски език се пише от ляво към дясно, т.е. от изток към запад. Така и ние пише. Китайският език е положителен, а другите два са пасивни и от тях се образували останалите езици. Турската дума "-иш", означава първоначалното същество, което работи. Евреите имат йот. А другите, както французите, двойно ю. Турците казват Ишбу. То значи, че трябва да слушаме онова същество, което работи вътре у нас. Ние знаем този корен и казваме Шия, т.е. работе нещо. Това значи, този, който ме изпратил първоначално на земята, научиме да работя. Христос казва, всяко царство, разделено против себе си, няма да устои. Да вземем следния пример. Ако детето, което е в отробата на майка си, пожелая още първия месец да се отдели, или пък майката иска да го изпъди, тя ще пометне. Това може да стане през времето от първия до деветия месец. Дойде ли месец, детето вече не се отделя, а се ражда. Този процес е достигнал вече своята крайна цел и затова детето се ражда. Всяко нещо, което е започнало известна работа, свършва веригата, своя цикъл. Следователно, всяко царство, което не свършва пътя си, няма да устои. Това има приложение и към вашия живот. Искам да спазвате този закон. Някои ме питат ‒ защо ни дойдоха тези нещастия? Разделили ли сте нещо в себе си? Какво ще стане, ако вашето сърце и ум се разделят? Някои казват ‒ като имам ум, сърце не ми трябва. Други казват ‒ да имам сърце, ум не ми трябва. Това са заблуждение. Някоя мума казва, аз търся е момък, с малко ум, но с повече пари. Щастието не е в парите. Често хората казват, за да не страда човек, не трябва да обича никого. Нещастията произлизат от факта, че когато се породи у нас една божествена мисъл или божествено чувство, ние искаме да ги пометнем. А от това се раждат и големи страдания. Следователно, такъв дом, такова общество, такива учени хора, всички се израждат и на мястото им се явяват нови хора. Прочетения стих Христос прави две сравнения Всяко царство и всеки дом Христос казва Ако аз изпъждам лошите духове чрез Божия дух у вас е настанало царството Божие Христос не казва че дили, но казва, че изпъжда лошите духове навън Пъдя и разделям това са две различни понятия. Мъж да изпъди жена си или да се раздели с нея, това са две различни неща. Да изпъдиш човека, то значи да му намериш място да работи другаде. А да разделиш, значи да го извадиш от онази връзка, която му дава условие да работи. Когато някой човек ти каже, че няма Господ, той те е разделил. Когато някой мъж убеди някоя жена, че тя може да живее и с друг мъж, той я е разделил. Тя започва вече да живее и с втори, и с трети и свършва катастрофално. Това е общ закон. Турците казват... Йовърлаян таш кемел тутмас. То значи, камък, който се търкаля, основа ни хваща. Някои казват, да сменим идеите и да се търкаляме от едно място на друго, това са две различни неща. Да, да смениш идеи е едно, а да търкаляш идеи – друго. Да сменеш волове, това е едно нещо. А да ги направиш на пастарма, на суджук, това е друго нещо. Сега ние искаме да преустроим съвременното общество. Но първото нещо е да се научим да не делим. А за това трябва да научите изкуството да се съединявате. Да разделяш е много лесно изкуство. Но да съединяваш е много мъчно. Когато се яви у вас думата разделени, нека се яви веднага противоположната й съединение. И веднага ще се научите да превръщате разделението съединение. Може да разделяш, но само непотребното в твоя организъм. Следователно. Законът, който стои скрит в този стих, е — първото и най-важно нещо е да не се раздвоява доброто. Религиозните добрите хора не трябва да се раздвояват. В Америка има много видни проповедници, но често срещу тях започват клюки, искат да ги заместят с други, Нима като се сменят с други. Та да светът ще се оправи. Друга виждате, народът недоволен от царя си, бил лош, сменян го с друг. Такива нескончаеми развоявания се явяват и вътре във вас. Злото е обаче в това, че искаме да сменяме един с друг. Не мислите ли, че вторият цар, като знае, че има сваляне, сминяване? Не ще вземе всички мерки, за да запази трона си. Не ще се огради с войска, с конница. Не ще устрой бесилки, затвори за престъпници и така нататък. А какво е това, което той върши? Раздвояване. С това той казва, наместо аз да изгубя трона си, ти ще изгубиш твоето място. Питам. Какво ти пречи този цар, че стои на своето място, на своя трон? Какво ти пречи петелът, че се е качил на един плет или на едно дърво и кукурига? Аз съм виждал деца, които като видят, че някой петел с кукурига вземат камъни и хвърлят върху него. А той казва ‒ защо да ни пее на това място? Ти като петел... Едно място можеш да заемеш, но в този свят има места за хиляди петли. Тогава казвам, в живота петлите трябва да пеят, а кошките да коткодякат. Петлите с пеенето си предвещават хубаво време, а кошките с коткодякането си означават, че божествената работа, която им е дадена, е вече свършена. Ако кокошката се опита да пее като петел, това не е на добро. Петелът като пее, казва на кокошката. Има благоприятни условия, за да снешеш яйцето си. После обикаля около кокошката и я пита, свърши ли работата си? Да. Е добре. Радвам се, че свършихте една отлична работа за Господа в този свят, — отговаря петелът. А сега хората питат, защо петелът пее? Защо коткодяка кодяка кокошката? Кокошката казва — «Нова работа ми дай!» За някого казват, че пее като петел или коткодяка като кокошка. Аз уважавам. Всички мъже, които пеят като петли. И всички жени, които коткодякат като кокошки, но след като са се свършили работата. Религиозните хора често коткодяхат преди да са свършили работата. Преди да са снесли яйцето. В какво се състои снасянето на яйцето? Те имат един проект. Да направим едно дружество. И започват да разказват какво ще бъде по-нататък, а не действат. Мамата си направи един устав и започва да мечтае как ще се ожени, как ще живее с мъжа си, как ще наглежда децата си, как ще ги възпитава, а това и коткодякане, куд преди да е свършена работата. Когато поставите един план... Вие запейте. Това е песента на петела. А когато свършите работата си, коткодякайте. Когато мисли човек, трябва да пее. А когато чувства, трябва да коткодяка. Като казвам, че човек трябва да пее, когато мисли, това са синоними. Подразбирам, че между мисълта и песента... Има известно подобие. Коткодякам и чувствам са също синоними. Аз развивам една философия и ми е безразлично дали вие пеете или коткодякате. Това значи, че хората са свободни да си пеят или коткодяката. Тоест, комуто Господ е казал да пее, той си пее. А комуто е казал да коткодяка... Да си свърши тази работа. Щом петелът се откаже да пее, ако кошката да коткодяка, има раздвояване. Много жени питат, защо Господ ме е направил жена? Да коткодякаш, а това е една отлична работа. Това значи, че трябва да съобщиш на света, че работата е свършена. Когато петелът запее, това показва, че работата е в началото, а когато кокошката за коткодяка показва, че работата е на края си. Но аз казвам, че опашката на змията е много по-важна от главата й. Змията хваща своята жертва с опашката си. Вълкът хваща своята жертва с устата си. Конят убива жертвата с краката си, но повечето животно си служат с опашката. Опашката е жената. Тоест онзи член от общия организъм, който свършва работата. Главата започва работата, а опашката я свършва. Няма да си впускам по-дълбоко да разправям за опашката. Някои казват. Не искаме да бъдем опашки. Питам, какво струва главата без опашката? Цялото тяло е опашка на главата. Следователно, ние трябва да се освободим от тези изопачени понятия за опашка и глава, и да знаем, че някога сме опашки, а някога глави. Когато извършим някое движение, тогава сме опашки. А когато намерим онзи велик закон на организиране, тогава сме глави. Много жени сега са опашки, а в бъдеще ще станат глави. А много мъже, които сега са глави, ще станат опашки. Но има разни глави. Чеснови, лукови, волски, глави на мухи, наглисти и други. То е много общо казано – глави. Каква глава искаш да бъдеш? Да имаш главата на един петел, който пее, или опашката на една кокошка, която коткодяка, ще вършиш ли тогава възвишена работа? Като вземеш едно яйце, което кокошката снася, ще научиш как е създаден светът. То съдържа разгадката на цялата Вселена. Всички истини секрет крият в това яйце. Целият свят не е нищо друго, освен едно увеличено кокошче яйце. Когато кокошката снася яйцето си, тя коткодяка, което значи, както аз несох това яйце, така и Господ направи света. Вие вземате яйцето, сварявате го и не разбирате как е направен света. Така постъпваме и ние с много прекрасни мисли, които дохождат у нас. Ние трябва да вземем яйцето и да го опитаме не с стомаха си, а с ума си. Ние продаваме всичко хубаво у нас. Дойде една прекрасна мисъл някое някоя мома, която прави красиви чертите на лицето й, носа, устата, очите, и тя започва да продава себе си. Казват ти, че някой момък имал хиляда лева, но тя не го харесва. За други казва, че имал пет хиляди и не го не харесва. Търси някой богат граф и продава лицето си. Яви се някой писател, надарен със способности от Бога, седне да съчинява нещо, но си мисли, колко ще спечели. Мисли ли за използване, той не може да вложи никаква божествена идея. Вземете съвременните руманисти. Пишат някой роман, в който главната героиня припаднала, умряла. Аз не разбирам, защо героят или героинята трябва да умре. Това значи, че този автор разбира, че героинята се отделила от източника на Божественото. Мома или момък, които премират, се отделят от Бога. Когато някой човек прееде, той премира, което значи, че е ял неестествена, нечиста храна. Хората които едат естествена храна, не примират. Днес учениците, като четат някой роман, харесва им, че героят примира. И се стараят да му подражават. Затова момъкът говори нещо на момата, тя примира от любов, а той я свистява. Всяко царство, разделено в себе си, няма да устои. Тези момък и мома, ако се оженят, няма да живеят добре помежду си. Имайте предвид, че това върху, което ви говоря сега, са отношения и вътре в природата. Аз ви говоря за оня велик закон в природата, за онази жива, велика истина, с която и вие може да се свържете. Тоест, за новото учение в света. Законът в тази велика Божествена истина е следният. Съвременните учени ще те вържат и развържат, ще те вбягат и разпрягат, за това и остен ще има. Това не е религия. Божественото учение сам ще се вържиш и развържиш. Като дойдете при мен и ми кажете, че искате да следвате моето учение, ще ви питам, готови ли сте да се развързвате и завързвате. Сега ние искаме всички съвремени хора да се превърнат от едно животинско състояние в разумни същества. Аз искам сами да се турят Юларя и сами да го изваждат. Питам Вола, ти, който имаш воля, знаеш ли, защо ти е турен Юлара и може ли да се освободиш от него? Вие ходите на църква. Правите поклони. Кръстите се. Питам, защо се кръстите? Какво научихте в този живот от това нещо? Трябва да знаете, че, щом си турите ръката на челото... Това е знак, че тази глава трябва да мисли. Тоест, Моят пител пели. Като турите долу пръстите, значи кокошката коткодяка ли? Има ли любов в сърцето ми? Надясно, като се турите пръстите, значи яйцето снесено ли е? А наляво? Мъти ли се това ейце? Това значи да вършиш една велика работа за Бог. Вие ще кажете, че аз тълкувам тия работи по свой начин. Вие ги разтълкувайте по друг начин. Тъй, че като се прекръстиш, тури в действие тази мисъл. Искам да кажа, че всяко наши действие всяка наша мисъл и всяко чувство трябва да има определена стойност вътре в нашата душа. Забележете, в този свят вие ще имате мъчноти и последната причина. Има кокошки, които не коткодякат, защото не снасят. Или ако снасят, мътят го в чужди гнезда. Или пък мътят чужди яйца. У нас се поражда недоволство, когато мътиш чужди яйца. Да ви приведа какво значи чуждо яйце. Всяко яйце е емблема на един живот. Ти търсиш божествения живот. Ще го намериш в едно божествено яйце. Търсиш интелектуален живот. Ще намериш такова яйце. Търсиш любов, ще намериш такова яйце. В това отношение хората са много практични, разумни. Когато искат да се излюпи славиече, те поставят съответстващо яйце. Когато искат ябълки, поставят семенца от ябълки. Не можеш да посееш едно семе, а да получиш друг резултат. По същия начин постъпват в този свят хората, които разделят. Това разделение съществува вътре у вас и от това произлизат всички нещастия. То е унищожаване на човешката сила. Съвременната наша култура съществува този е закон на разделение. Вие имате синове и дъщери и искате. Да успеят в живота. Ако може да внесете единство във вашите души, ще може да внесете единство и у вашите синове и дъщери, и те ще успеят. Направете няколко опита, не само един. Първият опит може да излезе сполучлив, но то още не значи, че всички други ще излязат всякога сполучливи. Сполучлив е един опит само тогава, когато при всички случаи е успешен. Аз съм виждал фокусници, които най-майсторски са забивали по 12 ножа до гърдите на някоя жена, без тя да пострада. Всичките им опити излиза сполучливи. Като гледате, вие си казвате, тази жена ще бъде убита. Такива майстори трябва да бъдете и вие. А какво вършите днес? Забивате ножа право в сърцето или в главата на някого. Някой води религиозен живот 5-6 години и после го напуска. Защо? Забил му е някой нож в главата или в сърцето. Разделение е станало у него. В моите очи Бог не е една потреба на света, а една Необходимост. Самият живот, самата мисъл и воля са проявление на Бога. Всичко възвишено и благородно у нас е божествено проявление. Вън от това никакъв Господ не съществува. Някои казват, аз искам да видя Бога че не може да видиш Бога, докато най-напред не го почувстваш. Не може да видиш плода на ябълката, докато не я посееш. Но от вас, без да се снася лице, казвате «Това свърших, онова свърших». Не Докато петелът не пее и кокошката не коткодяка. Работата не е свършена. Един трябва да мисли, а другият да чувства. Един да започва работата, а друг да я свършва. Искам и вие да свършите тази работа. Ще ми отговорите. Ние сме хора неспособни, способни, не културни. Аз не искам да обърнете земята. Тя и така се върти. Искам да свършите работата, за която сте определени. Казвате Не мога да оправям света. Той е оправен. Не мога да помагам на бедните. Не си само ти. Цял свят се грижи за тях. Питам Как преживяват унези малки мушици, за които вие не се грижите? Следователно в съвременната наша философия, в нашите умове има празнини, вследствие на което се явява дисхармония, явяват се болезни несъстояния. Христос казваше на евреите ‒ Вие сте се разделили, а всяко царство, разделено против себе си, няма да устои ‒ то значи. Понеже вие не вярвате в мене, вашето царство няма да прогресира. Също и религията ви. И наистина, тяхното царство до там се спря. Този закон е верен за всички народи. Всеки народ, който казва, че не може справо да се живее на този свят, не го очаква добро. На българите, например, не им върви на войни. Това показва, че с принципа разделя и владей не се успява. Ум и сърце не трябват. Вие, като народ, трябва да се научите да мислите добре и да чувствате правилно. Няма народ, който да не чувства днешното почисничество. Всички народи, които са потискали други, ще бъдат зачертани като организация. Всички такива царства са изчезнали и са останали само тези, в които няма раздвояване. Павел казва, няма нито един еврейн, нито елин, нито скит, нито варварен. Вие казвате, той е християнин, но е англичанин. Онзи е германец и така нататък. В Христа няма деление. Евреите са хора на сърцето. Но понеже са много близо до стомаха, те са хора материалисти. Обичат парите. Те са близо и до духовното, и до материалното. Затова прободоха Христа в сърдечната област. Те казваха. Не ни трябва тази зона. Искаме да станем велик народ. И за това изгубиха той, което им беше дадено. И две години прекарват без царство. Сега ги турят пак на старото място. Еврейското царство ще бъде малко. Господ им каза, земята ви ще бъде ни голяма, ни малка. Тъй, че сърцето вече е определен. Ще ме питате, ами българите къде са? Българите са в черния дроб, защото са много жлъчни, обичат много земята и казват, жице, жице трябва за нас. Черния дроб е необходим, но като се увеличи много, настъпват нещастия. И малък като стане, пак ще бъде лошо. Черния дроб трябва да функционира, за да образува жлъчката. Следователно, ако българите изчезнат, света ще има запичане, а от това и големи страдания. Днес всички питат: Какво ще стане с нас в конференцията? Господ казва на тези, които сега заседават, да внимават за черния дроб, защото ако се пукне жлъчката му, всички култури ще идат по дяволите. Вие ще намерите, къде седат другите народи. Тъйче, не пъшкайте, не се беспокойте. Господ се грижи за черния дроб. Той е много необходим. без него не може. Следователно между вас не трябва да има разделение. Между сърцето и черния дроб има тясна връзка. Те много се симпатизират. Сърцето е много чувствително, а черния дроб е по-пасивен. Та се обичат. И тъй. Разрешавам въпроса с българите като черен дроб. Те са на мястото си. И жлъчката няма да се пупне. Благодарете, че сте българи. И не се безпокойте, какво ще стане с вас. Старайте се всички да имате единство в мислите си, без раздвояване, без страх. Страх може да има, но да е на мястото си. Сиромашия да има, но посрещайте я и изпращайте учтиво. Като дойде сиромах, измийте краката му. Нахранете го и тогава го изпратете. Така постъпвайте и с богатството. Знайте, че във всички наши вярвания, всяко учение е на мястото си. Затова Христос казва, че между нас не трябва да има никакви деления. Днес в България има много разделения, много партии. И всяка се надприварва коя да властва, но по-добре ще бъде всички да се объединят, да свирят всички заедно, като в един оркестър. В дадения момент трябва единство, а не разделене. С това деление българите си пък много. Аз не ги обвинявам за това нещо, но обръщам внимание на тях, защото клетките на черния дроб... Са най-глупави, най-некултурни, но в тях се съдържат условията на бъдещата култура. Но и между разните черни дробове има голяма разлика. Например, между черния дроб на един вол и този на един човек има разлика. Между черния дроб на един ангел и на един серафим също има разлика клетките на неговия дроп, мислят като вас. Не мислете, че като сте черен дроп, таз сте много културни. Но това състояние, в което се намирате на земята, е много несигурно, защото между вас има много разделение. И вие, българите, не знаете на кой Господ да служите. Англофили, русофили, Германофили, за това се кръщавате с много имена. Казвам, обърнете се към Господа и не му се прекрастете. Той ще ви направи умни, добри, за да може да снесете това еце и добре да го замътите, защото иначе ще излезе запърта. Между политиката и религията има тясна връзка. Казвам, че сегашната култура е с надпис «Съединявайте се! Обединявайте се!». Писанието се казва, ако ръка с ръка се съединява, няма да успее, защото и кръците се съединява. Българите, като направят хоро, хващат се ръка за ръка. Това е печалба. Защо се въртят? За да се вдъхновят движението на живота. И след това, мамъкът и момата се оженват. Женитбата е странно движение. Не се въртете, а вървете по права линия. Правя следната аналогия. Четирите колела на колата при движение се въртят. Но какво научават? Нищо. Само се вдига много прах наоколо. Ако питам уста какво е научила, ще каже не се въртях и нищо не научих. Ако питам воловите, които се движат в права посока, какво са научили, ще ми кажат нищо. Само прах дигахме. Същото ще ми каже и този, който кара колата. Но културата не се състои в нищо. Ще се въртиш и няма да се въртиш. Ще се движиш и няма да се движиш. Ще държиш поводите и няма да ги държиш. В това се състои културата. Като се върнем от дома, ще направим един превод и ще кажем. колелата се въртяха. Оста стоеше. Воловите се движеха, повод имаха. Ние сме една божествена каруца, която се движи, за да занесе божествения живот от едно място на друго, на воденицата, от дома, за да се направим погача, която ще едем, като се върнем от дома. Къде е домът? На полето. По-близо до Господа. Бих предпочел да ям на открито сред природата, при някой чист извор, отколкото да съм в най-хубавата гостилница в София. Домът е сред природата и тогава той е по-близо до Бога. Като казва, че всяко царство, разделено против себе си, няма да устои, Христос подразбира, че всяко насилническо царство, всеки насилнически дом, ще се раздели, ще изчезне. Следователно, това пристъпно учение трябва да се отхвърли и в бъдеще между вас да няма разделение. Ако има разделение между вас, вие ще видите само гърба на живота, защото той ще върви в една посока а вие в друга. Ако има разделение между вас, вие ще видите само гърба на Бога, гърба на царството, сянката на нещата. Не се делете, а събирайте се по няколко сестри помежду си и привличайте хората при себе си. Сега аз ви виждам. Вие се делите на партии. Щом ви видя, аз ви познавам кой е радославист, кой демократ, кой радикал. По какво познавам? По главите ви, които имат народняшка, радославистка и други форми. Всяка глава има своя форма. Като се радикал, знаеш ли да вадиш корени? Знаеш ли законите им? Като си демократ? Знаеш ли законите на демокрацията? Някой казва, аз съм свещеник, аз съм християнин или учител. Трябва да знаеш предмета си на теория и на практика. Не знаеш ли това? Не си още нищо. Виждам ви някой път в качеството на професори. Но де е вашият опит? Ще кажете... Ние те учихме. Да, но аз ви казах и да се въртите, и да не се въртите. Да се въртиш, значи да си в периферията. А да не се въртиш, да си в центъра. Човек, който се владее, е в центъра. Ако се откажете от това учение да разделяте, всички зимни дни ще бъдат хубави, и вие няма да се простудявате. Аз няма да се простудя, макар и да има течение. Мен нищо не ме хваща, защото аз не разделям. При друг закон съм, при друга печка. Който не разделя, той няма да се простуди. Господ казва, ако ме слушате... Ако не разделяте вашия свят, ще бъде ясен и всички благословения ще дойдат от ви. Ако слушате Господа, ако не разделяте и работите за Него, Той ще ви се изяви. Как? Като музиканта в една къща. Той влиза в къщи и ако е разположен, взема цигулката и започва да свири. Но ако не е разположен, няма да свири. Вие искате Господ да ви свири, но като дойде Господ и види, че струните са скъсани, как ще свири? Казвате, искаме чудеса. Глупави чудеса не съществуват. В Света съществува само една велика мъдрост, при която всичко трябва да бъде на мястото си. Не разделяйте, а обединявайте и препращайте навсякъде добри мисли. Питате, може ли това нещо? Може. В мой речник има само една дума. Може. Някои казват, и тогава може да разделяме. Не, това не може. Защото който разделя... Той изнемогва. Ти можеш да изнемогваш. На такъв човек казвам, ти можеш да станеш богат, за да ромашеш, А на други го казвам, ти можеш да станеш богат. Тъй, че резултатът на тези две може е едното богатство, а другото сиромашия. Това е, което се подразбираше от думите, казани от Христа на евреите. Аз с духа Божи изпъждам лошите духове, турям ред и порядък, а не разединявам, а вие ще бъдете поставени в една школа да научите закона на обединяването. Нека българите научат този урок от евреите и да не бъдат поставени в тяхното положение. Евреите ще кажат: Не е простено на българите, дето за 2000 години не са научили този закон. Грях им на душата, ако не те слушат сега. А днес всички казват: Лоши хора са евреите. Не, много добри хора са те, защото според мен най-лошите хора в този свят са най-добрите фонзи. А най-добрите хора в този свят са най-лошите в фоня свят. Не разделяйте ума от сърцето си. Съединявайте се всички мъже и жени. Нека всички народи се съединяват в тази бъдеща култура. Нека човешкия дух се съедини с Бога. Само тогас... Ще имаме една възвишена култура, която ще внесе в света мир и радост, които очакваме. Беседата е изнесена на 8 декември 1918 г. София.